Badiru ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, di, badiru di, badiru di, e, udaberria da. Torre hemen e, eguzkia atera da, eta e, ez da neguko eguzkia. Badu ja, beste kolore, beste... Bueno, indarra nuke esango, baindikan otzuz gaude, baina baina bai, udaberria badator, eta udaberriarekin indarra eta bintzat alako azalpena, alako... Eh, adierazpena izan zuen aurreko larun batean eh, Otxailaren amala hoean eh, Mundu osoan edo munduko zenbait lurraldetan Ez dakit hortikan ere kalera dantzatzera Atea zineten, oan dela iru horte One Billion Rising eh, mugimendua edo Mugimendurako deialdia izaten da Otxailaren amala hoean Zergaitik eh ba edo seri honetan ba emakumeen eta emakume gazten eh edo neskatzen eh, violentziaren kontra orbe, o sea neskate eta emakumea eskol egiten zaien violentziaren kontra. Horretarako, kalera, atera ginen eh, Hamburgon eh, baina beste eh, me, medioen bidez, eh, komunikabide midez ikusializan dugun bezala eh, munduko hidi ezberrinetan ere. Eh, eta bueno, egoa dealdia ere, eh, egon gaizki, horreka animatzen zuen, esan bezala dantzatzera, eh, eh, langile edo izan zirenak eh, etxean ja prestatua zuten alako performance edo flashmop edo ez dakite eh, inoiz zein den horretako izegokia, baina dantzan izan ginen kalean eta horrek bagian ba, dantzaren adiedaz bideak edo em, kalean egoteak emakumezkoekin, bai eta zenbait gizonezkokin dantzan eta gure edo kaleak gureak direla esan ez eta dierazten, ba, bai, e, indarra eman zuen. E, Indian eman dako, gora indela iru urte, Indian gertatutako, erasoak, eo, bortxaketak izan ziren, egun honen, edo, deialdi honen sorreda. Baina Alemaniari begiratzen badiogu, hemen ere, em, lau emakumetatik batek, Bizi izan violentziaren, em, edo pairatu izan du horrelako violentzia. E, violentzia zitzei, emakumezkoen kontrako violentzia zitzeiten badugu, noski harigea, violentzia ekonomikoaz, psikikoaz, fizikoaz, eta gizarteak e, praktikatzen duen violentziaz. Eh, et, emakumentzako refusio diren etxeetan Hamburgon urtero, ber, eh, alemanian barkatu urtero, berrogeita boz mila emakume, emakumek hartzen du ordeleku. Eta, bueno, eh, kontutan hartu behar da, violentzia zari bagea, ba, emakumeren izaeraz emakumeren osasunaz, osasunaren kontra edo adi dela eh violentzia horregatikan ere munduko osasun erakundeak ba, ema, violentzia emakumen kontrako violentzia ba osasunaren kontrako violentzia bezela e, declara tudu eta bueno egun hau e, egun honek ez eztu ordez E bater izan nahi ba, martsoaren sortzian izaten diren mobilizazioetarako kontrakoa berez, kalera bagoaz ez bakarrik egun batean baiziketa gehiagotan bon ba, bueno, gure presentzia nabarmenduko da. E, eta bueno, horrela izan zen danzan bidez, drum dan danzan bidez, kalera atera dantzan bidez nagusitasuna poderearen e, maltsurkeria e, borrokatu eta aberastasunaren banaketa exigitu eta ono hamburgoren e, kasuan honi heratzen zaion hemen diren errefusiatuak gera daite zela nahi badute. Eh hau izan isantzan larun batean eta agian hemendik e, aterazan energia Energia ona, energiak ekarri du, bagaur daukagu neguzkia, e, seante nuen bezala, badiru udaberria datorrela. Igandean, ez dakit horrek energia ekarri zuen edo zer, baina egandean, e, hautezkundeak izan duziren e, Hamburgo, Hamburgoko Estatuz Federalean eta Hamburgoko Irian, hau da, katea eta e, nola baiteko lendakadia ere e, aukeratzen zan hemen, E, berrikuntza bezala lehenengo aldiz amasei urtekoek ere e, beren e, botoa ere mantzezaketen, hori berrikuntza izan da Hamburgon, eta hemendik aurrera hauteskunde hauek iriari dagozkionak, Estatu Federalari dagozkionak, bost urtero izango dira. Bueno, sorpresarik ez da izan, sozialdemokratek irabazi dute, orain artez zegoen e, urteko, um, e alkateak edo lehendakariak irabazi du mantenduko du bere agintea baina gehiengo di lortu beraz orain eh gaude daude edo bueno azkenean gaudez e, bueno alako politikak e, beti, alako ondorioak ere dakartza seinekin e, egingo duten koalisioak e, bi aukera daude berdeekin eta liberalekin eta bueno antzadenez eta Esan, espero dezagun berdeekin eh, koalizioan eh, koalizioa egin dezatela eh, bueno, ez nuke ez nuke berdeen politika gora ipatuko zuzen ere Hamburgon berdeek eh, itxar itzematea undiak egin izan dituzte aurreko kanpainetan eh, berdeen eh, espezializadea den eh, ekologiarloan eta eta, bueno, gezurra hondiak ere izan ziren gero ondorioak. Baina, oaingonetan berdek, eta oaingos, oaingos esperantza ez du, galdu, beraien koaliziorako negozazioetan puntu bi dituzte em, garantzitzu bezala, eta bata, bueno, puntu asko dituzte, nik bi aztirra azimaratuko dituzke, eta, ai, gaur ere, bauroan ere, metroen soñua ikus dezazuten hemen gaudela de Bueno, ba, ze puntu dituzte? Segur askik garraiei, garraiei buruz ere, izango dituzte berrikuntza proposamenak, baina, <coughs> oraingoan nik azpimaratuko ditudanak, bidira, bata, errefusiatuek ikopolitika eh, obetu nahi dutela, hau da, eh, ba humanisatu edon nahi dutela eta bestetik eta ez dakit horretasari naizela e, jakea hartu zaiten estarrian edo baina ah eztulako gogoa daukat <coughs> A, ba, bigarren puntua da e, mariguanarekiko politika aldatu nahi dutela eta hamburgo hiri eredu bezela edo hiri proiektu bat bezela naiko luketela berdeek esateko Eh, marioanaren eh, erosketa legalizatu edo erregulazi, erregulazizatu nahi dute, eh, elduei, eh, adinez gorako, eh. eh, hau da, egoi eh, eta bat urteko gorako, eh. Eh, eros, eh, saltzeko edo hauek erosializateko, eh, bueno, ikusiko dugu, honetan akordio dik, eh, plortzen duten eta alaba da, ba, bueno, izan daiteke turismorako, turismorako el burubat, es, urugwai urrutisamardagola, ba bueno, agian Hamburgo e, baliteke izatea Hamburgora e, turismorako eta. Bueno, honekin ba, gaurkoan eta hurrengo astean izango dugu segurazki ziur nago kontatzeko beste gairik.